Bé, doncs, un quart de dues del migdia, bastant dos minuts d'un quart de dues del migdia, encetem última hora de programa d'aquesta setmana i ho fem com no podria ser d'altra manera amb la companyia d'en Lluís Pancorbo, a de seguida saludem. Lluís, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Bé. M'han arribat rumors. Sí, sí, ja... ja... Que avui parlem... retornem als orígens. Parlem... Sembla mentida, semblava mentida, però hi han sortit notícies. Notícies importants. Tornem a temes que ja vam parlar els primers programes... Escatològics. I que pensàvem que no tornaríem a parlar, però hi ha novetats. Lavabos. lavabos. <ríe> Ara com si ho haguéssim entrenat, això, eh? Sí, sembla que ho haguéssim portat eh, escrit en un guió, que sí, no és així. No és així. Què m'expliques de lavabos? Bueno, primer altres coses. S'ha de ser pacient. Ho hem de deixar així perquè tots els oients que ens estiguin escoltant diguin quan venen els lavabos. Exacte. Encara no. Encara no. Abans tenim altres coses. Altres, divertides. Altres coses divertides. També. Sí, sí també. Molt bé. Però on comencem? Comencem. Si us recordeu, fa dues setmanes vam parlar de d'aquell marc de fotos que era, que s'enviaven les fotos via wifi i tu, mm. no en lloc de deixar-les a l'ordinador, podies anar mirant les fotos. Vale, doncs això, ha sortit un altre, un altre producte, que és eh, el mateix concepte, però en, en, en, en clauer. Llavors tu tens un clauer amb mig mega de, de memòria, en el qual li pots posar les fotos, i el clauet va ensenyant les fotos que, que hi hagi tot posat. Molt inútil. Mm. <laughs> M'agrada perquè, perquè ho dius així. Sí, perquè és que... Molt inútil, però... Perquè, perquè és que és veritat. No, ho, és, ho és, és. molt curiós, però el clau és, normalment, el tens de la butxaca. Sí. O al bolso, on te, on te sigui. Clar, no veus les fotos. No és una cosa que tinguis fora, normalment. A més, hi ha el perill que te l'acabis deixant, que estiguis ensenyant al bar, estiguis ensenyant fotografies als teus amics i les claus acabin a sobre la taula, on no fa molta gràcia que siguin quan arribis a casa. Exacte. I no pots obrir la sí, sí. I pitjor encara, a veure quines fotos tens. Mm. Que després es pot veure tothom. Perquè el del de, de bar agafa tanca la persiana ja. Directament. No sé, però no sé si per molt inútil que sigui una miqueta tot això, eh, pugui servir de base per altres coses. O són coses inútils que es triuen en partir d'altres coses més útils que han sentat la base per aquestes xurradetes. Sí. Home, com, tot el, com tots els productes, sempre hi ha 10.000 10 productes inútils que ajuden que un producte útil surti, surti a la a la palestra, no? Mm -hmm. Això, entenc que és un, un d'aquests més. Bé, tampoc és el cos que té, uns 50 dòlars. Eh, segurament que hi haurà gent que se'l compri, perquè segurament. hi ha molt de friqui suelto. Però mai aquí, per exemple, la foto del producte surt doncs, el típic pare amb el clauer que té una foto del seu nen, no? Molt maco. Molt comercial. Molt comercial, sempre i quan has de considerar que el claué doncs té d'haver tindre com uns 4 centímetres i la foto deu sortir mm -hmm. com un, un, cent, un, cent, un centímetre de diàmetre. Que et deus una miqueta sic. Sí, dius que és nen o nena. Més mm -hmm. <ríe> un centímetre. <ríe> un centímetre, això és molt petit. Petiteta encara, pobret. <ríe> Més cosetes. Més coses. Inútils? Relacionades amb això. Això et diria que sí que pot ser. Bueno. <ríe> Potser no. Poder, poder no veure, pot ser útil per a un tio molt de calés. <ríe> és un televisor que trep Philips. Mm -hmm. I el model, el, el, el model és el PM8822. Vale? Quina, quina característica de televisor que els altres no tenen? Doncs, que Aquest televisor és un mirall. I tu el tens penjat en una paret com un mirall. I és, és exactament igual, l'únic que sota veus un petit anàrame de, de Philips. I tu, per exemple, doncs, te'l pots mirar perfectament, te'l pots arreglar el que faci falta per sortir el carrer, i, i de cop i volta pots apretar un botó i clinc, i llavors es, es transforma amb la tele. Sí, perquè deu ser una mica car. Home, jo crec que és una tele de 32 polsades. No eh? n'hi do, plana, suposo. Sí, plana. Han baixat però Sí, eh? perquè no tant. un mirall de, de 32 polsades que necessitis tubo... un armari empodrat, sí, tampoc exacte. no seria. D'aquells tubos pin i pont, que no són ni tri ni tron, eh? Exacte. <ríe> bueno, és bonic. A veure, jo mantenc que això és útil, per exemple, que té molts de calés eh, que viuen a grans ciutats i que poden mirar el trànsit quan surten. <ríe> o temps. O temps. El temps. El temps és que tens, si tens molts de calés, més al trànsit, perquè segur que et porta algú. Segur. Segur que tens un un, un, xòfer, un, xòfer. un xòfer particular un... que et passa a buscar. Sí, amb els ferreros roxers. els ferreros. Que, veure, la com, una, porta. com una foca. <laughs> T'obre la porta, et dona una copa de cava. <laughs> i, et, I et porta... Diria treballar, però no sé si una persona amb tants de calés... No, et porta a futbol. fer una sessió de... Spa. Sí, de talassoteràpia. <ríe> per, <exemple. ríe> per exemple. Més cosetes. Més coses relacionades amb la tele. Sí. Segur que a tots vosaltres us ha passat alguna vegada aqu aquella, aquella cosa odiosa que és que estàs mirant la tele són les 12 del vespre, estàs mirant una pel·li i de cop i surten els anuncis i se t'empuja el volumen bueno, que retruny la casa. Perquè els volumens els posen més alts perquè així la gent agafi més d'això i compri. Perquè són uns punyeteros de la tele. O perquè la gent que s'hagi dormit... Es desperti i vegi els anuncis. També. I no se'ls no se apassi per alt. Exacte. Doncs hi ha un producte que ja és una mica tabellet, però però és molt interessant per aquest aspecte. Que es diu Yacumo Volume Master, que és una paratec que val, de, depèn de quin lloc el podeu trobar, entre 15 euros a 40 euros, depèn d'on el compreu, que és una mena de connector per l'euroconnector, al darrere de la tele, Llavors ho connectes allà i ell automàticament, quan surt un anuncis, te baixa el volumen. Això s'ha de dir que les teles noves això ho porten. Mm -hmm. Porten aquest control de volumen. Les teles noves les te ho porten Les teles ja. noves ja ho porten, sí. Teles noves de fa quant? Mm, la teva no. La teva no. Sí, <ríe> sí, perquè jo ara em deia, ostres, la meva tele és força nova. Bueno, no sé, de quant és la teva tele? Bueno, tenir un any i mig o, no. o així... <ríe> No ho no, no, crec, no ho crec. Home, són les teles que ho ara són una miqueta de, de gama alta. Mm. No sé si la teva és de gama alta. La meva alta, és de, de gama alta. El que passa que me l'he comprat... Saps quan, quan compraves ordinadors i deies me l'he comprat en un mal moment perquè just ara va i el lloc de 486 surten els pèntiums? Sí. Doncs en el cas de la meva tele és més o menys el mateix, no? Al cap de quatre dies les pantalles planes es baixen de preu enormement, porten ja el receptacle de incorporat... I tu tens aquella tele de 89 quilos a casa. De 89 quilos a casa, que és molt bona, de lo milloret que hi havia en aquella època, però que, evidentment, ara m'haurà de durar molt de temps, sí. perquè, clar, no és qüestió d'anar llançant televisions. Bueno, mira la part positiva. En fi... Mira la part positiva quan aquella tele es mori, la podràs vendre a pes. Sempre et donaran més que una per una que és l'LCD. Aquella tele durarà molt de temps perquè és molt bona. Exacte, fins que tancassis, vols comprar una TFT. Sí. Ja me'n compraré una pel quarto. Més cosetes. És, és, fa tothom, això. Sí. Va, no més coses, va. Va, arribem aquí. Ja, és, ja hi estruendo. som. Panderetes. Jo no sé si hauríem de posar... Tenim algun efecte sonor, Jordi, que puguem posar? No sé, uns aplausos o alguna així. Uns aplausos. Vinga, escoltem uns aplausos. Ja els hem escoltat. Molt bé. Quina joia i quina ho fa, no? I tant, home, que un moment ho requeria. Bueno, doncs un producte pel lavabo. És un aspirador. Però un aspirador que es posa a lo que seria la part de l'esquena del lavabo. És a dir, no, hi ha la tapa i a darrere hi ha una mena d'aparell que es posa en el... en lo que seria on acaba l'esquena. I, I això... Doncs, T'estàs fent doncs, les teves funcions eh, que s'han de fer en aquella, en aquella situació. Ell va aspirant l'aire i el lo que aspira li aplica una mena de filtre i surt l'aire net Oh i amb olor roses. Evitem podretes. Exacte. Molt útil. Doncs pues, pues sí, la veritat és que sí. Home, depèn de quin nivell de podoretes facis, la veritat. <ríe> <ríe> Perquè poder Sempre... algú, algú el peta, eh? <ríe> <ríe> Sempre hi ha algú casa que té un nivell elevat de podoretes... Sí. I que... <ríe> <ríe> va val <les> això? <ríe> Anem a seguir per aquest camí, però em sembla que... <ríe> que... Sí, no, no podrem pas. Que... Eh? que no podríem pas. No, no. Assequible? Eh, Bé, bueno, eh, 290 euros. Esperarem que baixin de preu. Sí, passa que ja t'he que si tens algú que fa molta podoreta... <ríe> poder-te a compte, eh, comprar lo <ríe> Potser sí. <ríe> Perquè això té algun filtre que s'hagi... No sé si és preguntar aguntar massa, eh? S'han de canviar filtres o... o ja et dura per cert? Home, jo suposo que sí. És com, és com un ambientador, no? Anava a dir que perquè potser si dura, costa 200 <ríe> i escaig euros, però no has de canviar filtres, mm, surt a mm. compte perquè no has de comprar ambientadors. No, no, jo suposo que s'ha de, de canviar el filtre aquest, perquè ja et dic, és com l'ambientador. La, mm. Hi ha gent que es compra l'ambientador, a pur aquest al post, ja tinc ambientador. i mm. ja han passat vuit mesos i s'estanya que no faig valor. <ríe> Com és? Si jo Com tinc és? ambientador? No S'acaben esca, les piles d'això del, del, del... És igual. No, no entrarem més en aquest tema. Més cosetes tens encara? Més coses. Aquesta va dedicat als estudiants. Sí. Aquests patidors. Aquests, aquests estudiants de... de, de... Que acaben, de, 15 fer, hores que acaben al dia. de fer exàmens. Acaben de fer exàmens. Pobrets. Pobres, sí, sí. Una pena que em fa. Sí, sí, sí, que se'n van de farra ara, tots plegats. De fet, ara estan dormint, perquè aquesta hora encara sí. es tenen ressaca. Desperteu-vos! De, de Pots fer algun timbre o alguna cosa <laughs> <laughs> Perquè es despertin tots. Um, han estat exàmens ara, pobrets, una, una pena. Però, en realitat, l'avió d'estudiant... Què has de dir? Què has de dir ara? Perquè... <laughs> No els vulgui justificar. No, no, és que la vida d'estudiant és senzilla, és plàcida. Sí, però bueno, fem-la una miqueta més, més, més fàcil per ells, més senzilla. Encara més. Encara més. Va, perquè doncs no tinguin traumes. Ha sortit un gadget que es diu El Lápiz Digital, de la marca Pegasus. Tu tens uh, el, el, el típica uh, llibreta i li enganxes una mena de, de, de pantalleta de sobre i tens un boli especial. Llavors, mentre tu vas escrivint els teus apunts... Això, el boli aquest, transmet la senyal en aquest receptor i ja t'ho va passant a net. Mira! Què et sembla, això? Per la gent que fa mala lletra. Per la gent que fa mala lletra. La gent que fa mala lletra, l'ordinador com ho pot entendre? Però lletres que no sé si l'ordinador Bueno, a tothom li passat alguna vegada que ha citat alguna cosa i ha Què posa? Fillet, qui hi posat. Què vaig posar? Aquí estàs llavors estudiant i et trobes aquells missatges que tu t'ho apuntes per recordat en un futur, però trobes aquell missatge quan estudies, evidentment, sempre el dia abans de l'examen, perquè si no, no series bon estudiant. No. I diu... Aquí m'he perdut. <ríe> o, o que et diu... Mirar els apunts d'en Pepe. Sí. En Pepe va deixar la carrera fa 3 anys. Ara m'he distret. <ríe> dius, És el dia abans de l'examen, i em diràs... D'aquest servei, que seria millor no saber que aquell moment et vas, et vas distreure, perquè dius, ve a saber si van dir alguna cosa important en aquell moment en què ara m'he perdut. Exacte. En fi. Però bueno, tenen moltes noves tecnologies aquests estudiants per haver de, de saltar-se aquests prolegòmens, jo crec, eh? Aquest llapis, per exemple, funció inversa, traslladar els punts en net en el teu full d'examen? Bueno, això ja seria, un, seria, seria un, un, una opció de part manta, eh? Sí. <laughs> És una, una manera molt moderna de, de fer xuleta. Seria una, de, de llapis médium, eh? Sí. Te <ríe> posaries en trance i començaries a escriure. I estaries així i el llapis sol s'aniria movent. I tu faries. Hauria de posar molt nerviós, la veritat, anar seguint el llapis tu amb la, amb la mà. Però, en fila, si la causa s'ho no has tingut temps d'estudiar... Sí. Bueno, però per això ja t'he que et porto una segona opció. Ah, d'acord. aquesta és l'opció de, dels trampats i dels treballadors. Sí, no, no, està molt bé. Hi ha l'opció dels, dels pencos, mm -hmm. dels mantes, que és una empresa americana que es diu Alibi Networks. Què fa aquesta empresa? És una empresa d'excuses. Te de, de fa... te prepara la coartada. Això es pot extendre a qualsevol nivell. A nivell de... de l'empresa on no treballes, a nivell de... De la, de la teva senyora, o del teu, del, teu mari, del marit, de, de l'esposa, de, de lo que sigui, llavors el que te fan és eh, una coartada. Tu dius, per exemple, tens una querida mm. i te'n vas mm. un cant de sala amb la querida. Doncs aquesta gent te mou una quartada fins i tot t'envia... Envia... Factures falses. Sí, sí, no, no, i tu pots trucar, i ells responen per, per tu, i també actors que fan... Saps com aquella pel·lícula d'en si Michael sona, Douglas, the, Day game"? Sí, doncs, the Game? Sí, és que em sona d'una pel·lícula, això. Doncs igual. Per exemple, tenen un producte que és per, per una aventura d'aquestes extramatrimonials de 5 dies, que es diu Seminar Package. Què és? Seria el paquet de seminari. Eh? Mm -hmm. Amb ja el qual tu la dona que t'en vas... Ja estava, tot el cap de setmana sí. i 3 dies menys eh, alcalà de Henares. Alcalà de Henares. A un congrés sí, sí. sobre, no ho sé, empaquetament de empaquetament del que sigui. Sí, del que sigui. Doncs aquesta gent tu prepara tot i per un cost que jo fins i tot m'he estranyat. Perquè és força assequible. Assequible. 255 dòlars. Està molt bé. T'ho preparen tot, però suposo que les despeses de, del viatge no, que tu... Llavors ja això ja va part, no, no, no, sí, la, la, parell, la, la parella... Això te l'has de buscar, tu? Ah, d'acord. No és un completo, per a no és mi. un completo. <ríe> doncs sí, doncs aquesta gent has de dir això... Alibi Networks. El que aquesta gent està a Estats Units i, clar, hauríem de dir que anem a... Hauríem de fer el US Seminar Package, eh? Mm. <fut> Llavors hauríem de donar un número estranger, hauríem, estem a Estats Units, sortiria Exacte. un tio de Texas, Texas. que seria possible d'entendre. No, perquè tindria tota la, tota la boca plena de tabac. Només <fut> <fut> el sentiries que faríem. faria... Ah, I aquest pòstit que tens aquí, per cert. <fut> Aquest pòstip ja és l'última coseta. Ah, la portes tecnològicament amb un pòstip. Tecnològicament, que tu, sí. Em fa molta gràcia. És paper digital, eh? Sí. Aquest quan arribo després, apreto un botonet i es canvia tot. Per això me'ls sempre, els pòstips. No perquè sigui un rata, sinó perquè... <ríe> <ríe> perquè és paper digital. <ríe> bueno, hi ha, hi, ha un, hi ha un producte de Google que és... Eh, suposo que el de veu haver vist perquè es, ha sortit forces vegades per la tele i ja, que es diu el, el Google Earth. Vale? Aquesta gent de Google està digitalitzant tot el globus terràqui, però digitalitzant a un, a un nivell de, de precisió força, força eh, important. I, per exemple, a la zona d'aquí, de, de, de les comarques, tenen digitalitzat aquest nivell lo que seria la, la zona de Figueres, tota aquesta zona. Mm -hmm. Ells van digitalitzant a mesura que poden. Per suposat, doncs, tenen més, tenen més eh, pes tot el que serien els Estats americans, eh, bueno, Estats Units en concret... Uh, Japó, totes aquestes grans grans metròpolis. I l'Embordà. I l'Embordà, home. Importantíssim. Doncs això és un software que us el podeu descarregar gratuïtament, és totalment gratuït. Aquí si no, a Hertha, que seria terramanglès.google.com, allà hi ha una opció per per descarregar-vos descarregar el gratis. Us instal·larà un petit software, re, que pesa molt poc ordinador i allà doncs, veureu tot el, tot, el, tot, el, tot el globus del món uh -huh. i allà podeu començar a fer Zoom cap a dintre, cap a dintre, cap a dintre i veureu que hi ha coses a detall però, però molt, molt, molt molt xulo. Però tota la part, d'exemple d'Estats Units, les grans ciutats, tenen aquest detall i a més a més li pots aplicar una capa en el software que et fa tots els edificis en 3D. I llavors tu veus les alçades diferents està, està molt, molt, molt correcta. Feinada, feinada. Sí. Doncs, bueno, eh, aquest, aquest producte eh, és accessible descarreguem el software, tot i que hi ha moltes aplicacions que estan començant a fer sobre aquest producte, perquè l'han obert per als per desenvolupadors perquè podien fer software sobre aquest producte, per exemple, doncs poder localitzar una persona en temps real sobre el mapa, o coses d'aquestes, no? Hi ha webs que s'estan es, començant a dedicar a utilitzar aquest, aquest, aquest recurs que els dona Google per poder implementar ells els seus, els seus softwares. Doncs la particularitat d'aquest producte és que fins ara només es podia accedir amb, amb el software aquest. Ara hi ha, hi, ha una, hi ha una web que es diu flashherth.com que podeu fer el mateix que fa el software però, però via web. Uh -huh. qual, si entreu a flashherth.com us tot el globus del món i vosaltres podeu fer... No, no, no podeu fer exactament el mateix que podeu fer amb l'altre sinó que podeu fer només, només podreu mirar les ciutats, el detall i tot això. No podreu aplicar aquestes capes en 3D o coses d'aquestes, però està molt bé. déu nhi de les coses que has pogut escriure en un pòstit. Imagina't. Perquè potser fa un minut i mig que parles i, i ho tens escrit en dues línies d'un pòstit. Bé, bueno, és que... És el que té el paper digital. És, és el que té. <laughs> que tinc un boli d'aquells d'abans. Que... Exacte, que tu que va escrivint i tu va, I una va cosa, enviant. I una cosa més d'aquesta, una cosa mm. més del, del, del, del Google Earth. i ha una cosa molt xula, si per exemple ja t'he dit que tots són capes. Sí. Tu pots anar, anar aplicant capes a això, a el que estàs veient en aquell moment. tots' s'ha de dir que es, es va descarregant el, temps, el, el mapa en temps real. I tu has de tenir, està connectat a internet, això sí, i s'ho va descarregant. Però per exemple, és una passada anar a la zona de Manhattan, posar-te, podria, uns... No sé, uns 10 quilòmetres cap a dalt i dir que t'ensenyi tots els restaurants. I en aquell moment no surt res. Però quan fas una miqueta de zoom la, la pantalla queda absolutament Col·lapsada. plena de lletres. Tots són restaurant, pizzerienes, no sé què. Tot, tot, tot, tot, tot són lletres. I mira que vas triant cap endint-te doncs es van esclarint i, i fins poder veure el restaurant que és. És que hi ha molts restaurants. Imagina't, home, hi ha molta gent. Tothom menja. Amb aquelles tortites. De mig, de mig metro de diàmetre de metro. tot ho fan gros no sé, no sé, crec que teníem un, un rellotge un rellotge pendent en el, aquest que no en el sabies ranqui. dir aquest que la setmana passada no sabia dir que aquesta setmana no m'hi poso perquè segurament. Va, Hamilton menys... Pulsar Hamilton Pulsar no, no, impossible, no impossible. hi ha maneres no ho dic, no ho dic. Bueno, doncs aquest rellotge de l'any 72 era, era els primers rellotges digitals que van sortir Uh, custava bueno, valia uh, 2.100 dòlars vull dir que... de n'hi al el Hamilton Pulsar Podria pu pu pu que t'acompressis un Rolex en lloc d'un Hamilton Pulsar <laughs> Potser sí I, vaja, això era un relitzó normal i corrent però que tenia, tenia aquesta, La... aquesta peculiaritat Que valia 2.100 dòlars No, que sortien a no, les lletres amb d'això amb... que no era, no era de, de, de maniveles de... Mm. Ja no me surt. Ja me sortirà demà. Broques. De? Broques. de broques. Exacte. Eh, ens en anem més amunt? Més amunt. L'úmer 21. És el primer comandament a distància per la tele que va sortir. Eh, es diu deia, es deia de, la marca, de la marca Zenit model Space, de l'any 56. La peculiaritat d'aquest mando és que tenia dos botons. <ríe> engegar i apagar-ho. No, suposo que engegar havies d'aixecar-te... Mm -hmm. I aquest devia ser... Canals amunt, volum canals amunt. I, i, volum amunt ja. Sí, canals amunt avall i, i, i volum amunt avall. Però el 56 és molt, molt aviat, no? Això. Jo pensava sí. que s'ha aparegut més tard. Sí, sí. Home, això les teles... Devia sortir als Estats Units i devien ser per les teles Aquí al 56 estic segur que no hi havia mandos a distància. Però a feines tele? hi havia televisió. Crec que la televisió espanyola crec que és el 55. O el 55 sí, sí. sí. sí. El el és del 56 és perquè ara fan el 50 aniversari. Pues, doncs no ens Imagina't. imagina't. Aquí és fer servir una altra mètode. Una altra mètode. una altra mètode que era fer aixecar la dona, perquè canvies el canal. O fer aixecar el nen. Però el pare de la família d'aquella època no es aixecava no, ni que el matessin. No, no, perquè ell havia estat treballant tot el dia i quan arribava a casa no podia fer res. Exacte. Cocido i siesta. I siesta. I zapatillas. Y zap zapatillas. Que útil que és el mando a distància. Sí. Comandament a distància. No surten de molt xulos, de comandaments de distància. Surten que són programables i tu tens tota una pantalla, que és un, que és un LCD, bueno, que, és una, que és una matriu de punts, i no tens botons ja, sinó que pots programar tu el botó on te'l vols. I si ho vas explicar, que... em sembla. No, aquest no que te vaig dir era un, era un teclat. Era el teclat, teclat és veritat. Doncs, si es pot fer un teclat d'ordinador es pot fer un comandament a distància. Eh, molt bé. Molt xulo. Ens hem, acabat, ens hem quedat sense temps. Sense temps. Bueno, prou rànquing. Ja està, s'ha acabat. Prou trastos. Prou secció. Us, la us, us que ve deixo ve que us recupereu una setmana. Sí, la setmana que ve, més. Lluís, fins la setmana que ve, que vagi Vinga, bé. Vinga, fins la setmana que ve.